Жінка обернулася до нього острахом. Як ти мене, Дмитре не страшив, каже вона. Ти так скоро надлетів? Чого ж мене страхаєшся? Або я вок, чи що? каже чоловік. Поможу тобі води начерпати. Так ішли мовчки, аж над берег. Тут стали. чоловік каже. Ну, веди коні, чого стала? Та тут нема приступу, каже жінка. Поведу там далі. Тут веди, тут. закричав чоловік, та так скажено, що я собі гадав, що він здурів.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 Мене таки огорнув страх, волосся з'їжилося на голові, мороз пішов поза плечі, а тут чисте поле вкрите льодом. Я став утікати що сили, аж спіткнувся через якийсь кущ і впав. Мені в голові шуміло, мене переслідував крик той нещасної жінки, Дмитре, чув шум тої води, що під її вагою розступалася. Потім я втратив цілком пам'ять і не знаю, що діялось зі мною.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 та й біжу сюди, аж язик вивалив, а той лайдак уже не біжчик. Шляхта слухала цілого оповідання з великою увагою. «І хто б то був цього сподівався?» – відзивається до шляхтич. «Такий працьовитий, статечний хлопець!» І здавалося, що добре жили із собою, а тут – о, гей-гей, який нині світ! «Та то не раз так буває», – каже Шевко, що був на раді і слухав того оповідання.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 та пішов розповісти жінці і признатися, як він непростимо помилився.